Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un măring de cugetări și meditații, asupra fiecărui verset, al Noului Testament, al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrarea aparținătoare preotului Niculiță. Cu timpul meditațiile acestea fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii Creștine de Radio la care ascultați sub forma a 30 de minute lecțiunea, au ajuns disponibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de astăzi, C030, va debuta cu prilejul versetului 5 al capitolului 4 al întâiei epistolea lui Pavel către corinteni, căruia îi vom da citire în curând, citire urmată de meditația însoțitoare, numai înainte însă de a afla felul în care o creștină a putut să aducă multe suflete la Hristos printr-o slujbă părută foarte nensemnată. Citeam astfel undeva că la o casă de misiune din Londra, o doamnă bogată care din nenorocire era surdă a contribuit mult prin averea ei la ținerea de servicii divine pentru aducerea la Hristos a celor pierduți. Într-o zi a fost întrebată de un predicator, prin ce ați luat și dumneavoastră parte la această lucrare nobilă și sfântă? Ea a răspuns, cu adevărat, nu pot face alt ceva decât să zâmbesc celor care vin să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și, după cum a putut să constate chiar predicatorul acela, acest procedeu simplu, dar plăcut, a atras foarte mulți oameni aproape de Domnul. Căci știți, se, să zâmbești tuturor arătând dragostea pe care le-o porți, e un mare magnet care învinge forța celui rău și nu e inimile cele mai împietrite, o față voioasă, un cuvânt de mângâiere, pot aduce raze de soare în inimile pustiite de păcat. Dragul meu, ce fel de creștin ești tu, cu fața iluminată de zâmbet ori întunecată de dușmănie? Iată o întrebare și vreau să vă mai întreb ceva. Dacă noi credincioșii care avem nădejdea vieții veșnice, care știm că toate lucrurile de aici, de pe pământ, lucrează împreună spre binele nostru, dacă noi nu avem toate motivele să zâmbim și nu avem toată liniștea, mângâierea și bucuria vieții noastre, atunci cui să cerem așa ceva? Acum nu vrem să fim înțeleși greșit. Starea de bucurie la care se referă cuvântul lui Dumnezeu are în vedere mai degrabă nădejdea vie și puternică pe care o au credincioșii în Domnul Iisus Hristos. Nădejdea vie puternică în credințare că toate împrejurările prin care trece un credincios din clipa întoarcerii lui la Dumnezeu și până când ajunge să fie împreună cu Domnul în slavă, toate lucrurile pe care le întâmpină, toate greutățile, toate persecuțiile, toate nedreptățile, toate suferințele, cazuri de boală și tot ce vrei să mai pui aici, toate acestea lucrează împreună spre binele cel veșnic al fiecărui credincios. Binele nu are în vedere, spun din nou, starea prezentă, binele are în vedere ceea ce se realizează prin stările prezente. Iar această realizare se concretizează în aceea că chipul Domnului Isus Hristos este tot mai bine conturat în viața și umblarea noastră, de așa manieră încât atunci când vom ajunge să fim luați în slavă să fie cât mai puține reminiscențe din omul nostru vechi și să fie chipul Domnului Hristos cât mai conturat în viața noastră lăuntrică. Având această de vie și puternică, ne putem bucura chiar și în întristările noastre, ne putem bucura în toate împrejurările vieții, iar acesta este un mare paradox și un mare semn de întrebare pentru cei din lume. Pentru că în vreme ce orice necaz din lume, pentru oamenii din lume, este o pricină de amărăciune și mai mult decât atât nimic, pentru noi orice împrejurare din viață, fie plăcută, fie mai puțin plăcută, fie prilej de mare bucurie, fie prilej de întristare, aduce întotdeauna, lasă întotdeauna în viața noastră o amprentă a liniștii și a nădejdei, care face ca prin lacrimile noastre să răzbată totuși acel fior de nădejde în cele veșnice. Ei bine, lucrul acesta, starea aceasta, experimentarea acestei stări de nădejde care se manifestă printr-o bucurie, este ceea ce atrage multe suflete la Dumnezeu, mai mult decât chiar predici întregi. Exemplul acesta practic al unui credincios care se comportă liniștit în încercare, zdrobește inima oricărui om și îl face să vadă ceea ce altfel nu poate vedea și anume cu adevărat existența, realitatea vieții veșnice. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că prin Domnul Isus Hristos, pe care ne-L-ai dat pe cruce pentru noi, am devenit copii ai Tăi și acum, fiind locuiți de Duhul Tău Cel Sfânt, putem să devenim oameni cerești, chiar de aici, de pe pământ, și în măsura în care dăm voie Duhului Sfânt să lucreze în noi chipul Domnului Hristos putem să ne asemănăm tot mai bine cu tine și putem prin aceasta să facem o mărturie și o evangelizare puternică în cei din jurul nostru. Ajută-ne, te rugăm, să te credem tot mai mult pe cuvânt, să primim toate împrejurările din viață ca din mâna ta, știind bine că toate lucrează spre binele nostru cerveșnic și anume atunci când ne vom întâlni cu tine să te poți bucura de tot ce aici ai lucrat în noi, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Am găsit o ce mângăiere, o speranță în multele încercări. Am găsit o dragoste curată. O Iisus, pe tine te-am găsit.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 Haideți să citim însă și versetul 4 pentru ca să avem o relație mai bună la subiect. Căci n-am nimic împotriva mea, spune apostolul Pavel la versetul 4, totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihenit, Cel ce mă judecă este Domnul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 Întrucât și el a fost rob al păcatului, înțelege pe cei robiți de păcat și ajută cu dragoste și milă să se apropie de mântuitorul păcătoșilor. În firea omului însă este duhul urii, al judecății și al osândirii aproapelui. Acest duh se află în firea veche a oricărui credincios, de aceea trebuie totdeauna veghere ca să o țintuim necurmat pe cruce împreună cu duhurile ei vrăjmașe. Nu știți de ce duh sunteți încălăuziți, spunea odată Domnul Iisus ucenicilor, care cerau să se coboare foc din cer peste niște potrivnici, la Luca 9, cu versetul 50 și 5. Creștinul adevărat este chemat să iubească, nu să urască, să înțeleagă, nu să judece și să rostească sentințe nedrepte asupra aproapelui. Să nu judecați nimic înainte de vreme, ne îndeamnă aici cuvântul, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Înțelegem oare bine acest îndemn al Duhului Sfânt dat pentru noi? Să nu judecăm nimic, dar absolut nimic înainte de vreme, adică până va veni Domnul Isus. Dacă nu am siguranța că cineva este osândit de Dumnezeu, de ce să-L osândesc eu? De ce să-L judec aspru pe cel pe care Dumnezeu îl primește cu milă și dragoste? Dragii mei, să nu judecăm și să nu osândim pe nimeni înainte de vreme. Cei care sunt mai îndepărtați de împărăția lui Dumnezeu și pe care noi poate îi desprețuim din această cauză, se pot sfinți și să devină cândva acuzatorii noștri. Judecata lui Dumnezeu încă nu s-a sfârșit, prin urmare să nu judecăm înainte de vreme pe nici un om. Păcătosul poate să se îndrepte, cel rău poate să devină bun. Iată acum câteva din gândurile sfinților părinți cu privire la judecată sau o sândire. Sfântul Efrem Sirul, înaintea sfârșitului nu-l ferici pe nimeni și înaintea morții nu deznădăjdui pentru nimeni. Fericitul Augustin, nu trebuie să deznădăjduim de cei păcătoși, ci trebuie să ne rugăm mai stăruitor pentru ei ca să se întoarcă la Dumnezeu. Numărul sfinților se înmulțește totdeauna din numărul păcătoșilor. Ava Dorotei, nu e mare lucru să nu judeci sau să suferi împreună cu acela care se află la necaz și care ți se supune, dar e un lucru mare să nu judeci pe acela care te contrazice, să nu te răzbuni împotriva lui potrivit patimei, să nu fii de acord cu cei ce o și să te bucuri cu acela care îl preferă împotriva ta. Sfântul Ioan Gură de Aur, cum aș putea ca eu, care nici pe ale mele nu le știu cu exactitate, să judec pe ale altora? Dacă Pavel judecă așa, apoi cu atât mai mult noi... Așadar, dragii mei, versetul 5 de la 1 Corinteni 4 spune, Nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Sfântul Pavel a avut de suferit și încă nu puțin de pe urma judecării lui de către unii frați din adunarea din Corint. De aceea scrie acest cuvânt, judecata stă în mâna Domnului. El este aspru, dar și mângâietor. Este aspru pentru că atunci când va veni, va scoate la lumină toate gândurile și planurile pe care le-am făcut în ascuns, faptele pe care poate nu le știe nimeni, toate păcatele ascunse. Cu câtă băgare de seamă trebuie să umblăm, cât de curați și sfinți trebuie să fim în fiecare zi, pentru că vine ceasul când toate vor fi scoase la lumină. Dar Domnul care face judecata este și mângâietor. El va face ca toate ocările și judecățile nedrepte, toate loviturile primite și tot ce au judecat oamenii despre noi, să dispară cum dispare norul întunecos în fața razelor soarelui. Câtă îndurare și câtă delicatețe trebuie să arătăm față de frații și surorile noastre. Să nu ne facem judecătorii lor, căci ușor putem greși. Domnul singur este judecător. Aceasta este de ajuns ca să amânăm judecățile noastre până va face El judecata. La versetul 6 din 1 Corinteni 4, Apostolul Pavel scrie următoarele. Fraților,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 Să învățați, să nu treceți peste ce este scris. Urmașul Domnului Iisus este o scriptură vie în care trebuie să citească orice om legea și calea lui Dumnezeu. Să nu poată trece nimeni cu vederea ceea ce este scris de Duhul Sfânt în viața lui. Cu litere de foc să fie scrisă dragostea, cu litere de foc să fie scrisă dreptatea, cu litere de foc să fie scrisă Sfințenia, cu litere de foc să fie scrisă Smerenia, cu litere de foc să fie scris Hristos cu felul lui de viață. Da, așa este, viața urmașilor lui Hristos trebuie să fie o piedică în calea păcatului și arătăcirii. Nimeni să nu treacă pe lângă noi, să nu poată trece până ce mai întâi nu citește în viața noastră direcția cea bună. Așa cum sunt indicatoarele de pe marginea drumului sau la încrucișarea drumurilor, toți trecătorii află de la distanță cele scrise pe tablă. Prin noi înșine spune Apostolul Pavel să învățați să nu treceți peste ce este scris. Desigur, Sfântul Apostol Pavel nu se referă aici la legea dată prin Moise când dă acest îndemn creștinilor, nu, nu. El însuși nu mai respectă în totul cele scrise în lege, ci acest îl, îl dă în vederea celor scrise în Cartea Adevărului, carte nescrisă de mâna omului, ci de Duhul Sfânt, așa cum Îngerul i-a spus-o dinioară lui Daniel, la Daniel capitolul 10, versetul 21. Și această carte este vie, nu se ocupă cu simboluri, nici cu forme și ceremonii, ci cu realități puternice. Ea poate fi citită de orice inimă sinceră în căutarea adevărului când se uită cu băgare de seamă la lucrurile făcute de Dumnezeu, cerurile și pământul cu tot ce este pe El și la făpturile noi, creștinii adevărați, care sunt lucrarea Lui Dumnezeu. Numai în lucrurile făcute de Dumnezeu se poate citi adevărul. Ele sunt... Cartea adevărului nescrisă de mâna omului și Sfânta Scriptură este o parte din marea Carte a adevărului. Prin noi înșine, spune Pavel, să învățați să nu treceți peste ce este scris. Creștinul trebuie să fie, așa cum s-a zis, o piedică în calea rătăcirii și a stricăcinii oamenilor. Viața lui trebuie să fie o lumină care să arate calea lui Dumnezeu și o sare care să împiedice lucrarea de stricăciune a păcatului. Iată marea întrebare pe care trebuie să mi-o pun necurmat. Sunt eu o epistolă vie a lui Hristos scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, așa cum scrie la 2 Corinteni 3 cu 3? Pot cei din jurul meu să citească adevărul lui Dumnezeu în mine? Nu greșim când spunem și subliniem cu putere că orice creștin trebuie să fie prin trăirea lui un îndemn pentru toți oamenii ca ei să citească, să adâncească și să trăiască cele scrise în cuvânt, mai ales în Noul Testament. Prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris, spune aici Pavel. Numai cine învață nu trece peste ce este scris. Trebuie să ne dăm toate silințele să învățăm zilnic să nu trecem peste ceea ce este scris, să nu adăugăm și nici să nu scoatem nimic din ceea ce ne-a lăsat Duhul Sfânt scris prin Sfinții Apostoli. Atât cât este scris, e de ajuns pentru ca un om să învețe calea mântuirii, după cum citim la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cu versetul 30 și 1. Nimeni nu se poate mântui, zice Sfântul Ioan Gure de Aur, dacă nu se va îndulci și lumina cu citirea și împlinirea celor scrise în sfintele Scripturii. Iar Tertulian zice că sfintele scripturi au fost și sunt izvorul oricărei înțelepciuni. Adevărat zice și Sfântul Damaschin, dacă citim o dată de două ori în Sfânta Scriptură și nu înțelegem, să nu trândăvim, ci să stăruim, să medităm și să întrebăm. Despre Sfântul Ciprian se spune că a rămas credincios unei singure cărți, și anume Cartea Cărților Sfânta Scriptură. Găsim aceasta în Despre rugăciunea domnească, pagina 24. Ultima parte a versetului 6 din 1 Corinteni 4 spune Niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. A se mândri cineva cu altul, zice Sfântul în gură de aur, tot mândrie se cheamă și mândria nu este alt ceva decât o umflare. Un mădular umflat, deși pare mai mare, nu poate fi folosit în lucrare, ba, din potrivă, împiedică și pe celelalte mădulare din pricina durerilor pe care le are. Mândria lovită doare, de aceea se și agită. Smerenia nu are dureri și nici pofte, de aceea stă liniștită și este mulțumită în orice loc. Să învățăm ceva și din această lecție și să nu trecem ușor peste cele scrise. Pentru toate fie binecuvântat numele Domnului Dumnezeu, Dumnezeu acum și în veci de veci. La versetul următor, la versetul 7 din 1 Corinteni 4, Duhul Domnului întreabă Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit? De ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Acestea sunt câteva întrebări la care trebuie să răspundem sincer dacă iubim adevărul și dacă suntem credincioși. Prima întrebare deci, cine te face deosebit? Prin căderea primului om în păcat, toți urmașii lui, adică toți oamenii de pe pământ, sunt păcătoși. Nici unul nu este mai deosebit. Toți s-au stricat, citim la psalmul 53 cu versetul 3, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Iar la roman 5.19, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Păcatul, deci, i-a făcut pe toți oamenii la fel. Și acum... Răspunsul scurt la întrebarea, cine te face deosebit, este Domnul Isus. El, care a venit din cer ca să plătească prețul de răscumpărare a omului din robia păcatului, numai El îl face deosebit pe om. Orice om păcătos care primește prin credință pe Domnul Isus ca răscumpărător al său, devine deosebit față de ceilalți oameni care zac încă în temnița păcatului. Pe toți cei care vin la el, Domnul Isus îi face deosebit de restul oamenilor păcătoși prin nașterea din nou. Citim la Roman 5 cu căci, dacă prin greșeala la unui singur om, cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care îl a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Hristos Isus, s-au dat din belșug celor mulți. Dragul meu, ești și tu deosebit de restul lumii păcătoase? Domnul Isus Hristos te poate face deosebit dacă vrei. A doua întrebare, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Nu uităm și noi adesea lucrul acesta în viața de toate zilele? Suntem atât de obișnuiți cu binefacerile lui Dumnezeu, încât socotim că e dator să ne dea, când, de fapt, totul e numai milă și har din partea lui Dumnezeu. Aducându-ne aminte că toate le-am primit de la el, vom putea să trăim în smerenie. Cum adică? Păi, înțelegând că nimeni nu se fălește cu un dar pe care l-a primit de la altul. Toată cinstea se cuvine aceluia care a făcut darul. Cu cât ajungem mai smeriți, cu atât suntem mai în stare să primim tot mai mult de la acela care este izvorul tuturor darurilor. Aducându-ne aminte că toate le-am primit de la el, vom putea să trăim în recunoștință, căci vom vedea din ce în ce mai lămuriți în binefacerile de care ne bucurăm pe binefăcătorul nostru care e Dumnezeu. Cum nu vom mulțumi noi aceluia care, neținând ținând seama de slăbiciunile, scăderile și răzvărtirile noastre, nu se simte niciodată obosit în a ne face bine? Și apoi, aducându-ne aminte de toate că le-am primit de la el, vom trăi într-o încredere neclintită în viitor, căci acela care ne-a chemat nu ne va da de rușine. Dacă ne-a purtat de grijă în trecut, negreșit, ne va purta de grijă în fiecare zi și de aici înainte. Ce lucru deci ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Iată câteva gânduri din Sfinții Părinți care ne vor ajuta să înțelegem mai bine acest adevăr. Sfântul Nil Ascetul spune așa nu ai nimic ce n-ai luat de la Dumnezeu. De ce te lauzi cu bogăția lui Dumnezeu ca și cum ar fi ata ta proprie? Ești o creatură a lui Dumnezeu. Nu disprețui pe creatorul tău. Dobândești ajutorul de la Dumnezeu. Nu le păda pe binefăcător. Sfântul Isac al Ninivei Dacă ai ceva de dat, grește astfel. Slăvit să fii, o, Dumnezeule, căci mi-ai dat putința să ajut pe om. Sfântul Maxim Mărturisitorul Bunurile de care s-a împărtășit cineva prin harul lui Dumnezeu, e dator să le împărtășească și altora cu mână largă. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce dă milostenia sau face un bine cuiva, nu slăbește niciodată cu binefacerea aceasta, căci dă din cele ale lui Dumnezeu. Nimic nu este al tău, nici averile, nici cuvântul bancă, nici sufletul, ci toate sunt ale stăpânului. Dacă noi nu suntem mai noștri, cum pot fi lucrurile ale noastre? Dacă ai tu ceva și alții au împreună cu tine să știi, nu sunt ale tale succesele pe care le ai, ci ale harului lui Dumnezeu. Trebuie să fugim întotdeauna de slava deșartă, dar mai ales în timpul când facem milostenie. O milostenie molipsită de această boală nu mai este o faptă de milostenie, ci lăudăroșenie și asprime de inimă. Se povestește despre un misionar pe nume Rebran că a lucrat 29 de ani în Africa de Est, într-un loc singuratic, îndurând multe suferințe și lipsuri și a văzut puțin rod al lucrării sale. În acest timp el și-a pierdut și vederea și sănătatea. Un prieten al misiunii din Anglia a vorbit acestui martir al lui Hristos despre jertfele mari pe care le-a dus în slujba Domnului. Dar Rebran a sărit în sus ca ar și a zis, Ce vorbiți de jertfe? Ier Hristos a jertfit pentru noi? Și dacă noi îl slujim, aceasta nu este jertfă, ci un har. Și chiar dacă suferim în slujba lui, tot har este." Iată deci ce înseamnă a fi pătruns de Duhul Domnului Hristos, a judeca totul după cuvânt și a fi smerit. Cine judecă altfel, judecă omenește, firește, iar dacă face ceva în slujba Domnului sau suferă ceva, ajunge să se mândrească și atunci are pe Domnul împotrivă, fiindcă Domnul stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Iubiți ascultători, în încheierea programului C-030, din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, facem urarea tuturor ascultătorilor, vă dorim să aveți parte de Harul Lui Dumnezeu, care se primește prin smerirea înaintea Lui, adică recunoașterea că tot ce avem și suntem, suntem din El. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii cu primirea acestui har spre slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.